dva, je tam niekto? Snáď áno. A dobrý večer. A hlásime sa z Žižkovského punkta zase raz. Tak trochu v neobliklý čas, keď sa to tak vezme. A namiesto prvej nedele, máme v trochu inom termíne, pri, tak trochu v špeciálnej príležitosti a to akcii AlterShapes AV Salon, ktorá vlastne prebieha dnes celý večer a tu na v punkte. Takže číslo jedna, na túto vec by som vás chcel srdečne pozvať a povedať, aby ste sa nenechali odradiť trošku škaredým počasím. To snáď ako nebude problém. A dnes tu máme, máme skľad hostia, ja jedného z dvoch v podstate. No nie, máme ich vlastne viac ale vo vysielaní je hostom Filip Zemčík a z vydavateľstva Z-Tapes, s ktorým sa budeme baviť väčšinu času. Dnes večer. A v dôsledku toho, že toho máme naozaj, naozaj veľa, tak dnes, dneska sa ja s nejakou svojou selekciou budem držať tak trošku v úzadí. A pustím v podstate len pár vecí a potom sa verhneme na katalog Z-Tapes. A prvá vec... A bol track Malachite od kapely Jakob alebo Jacob, čo je taká veľmi dobrá postrokerina z Nového Zélandu. A púšťam ju jednak preto, že na ňu mám hrozne náladu v tomto počasí. A jednak kvôli tomu, že prednedávnom a hrali v uvile štvanice tu na v Prahe. A bol to naozaj pekný zážitok. Nie tak často prídu kapely z Nového Zélandu a už vôbec nie tak často, tak dobré kapely z Nového Zélandu. Tak pustíme si teraz niečo ešte chytro. ktorý som volá Hangover Pop od uh, projektu Avoid It a, alebo od presne že povedané Ďura Ďurčeka, ktorý už je bohužiaľ um, bohužiaľ nedávno zosnulý a je to track, ktorý som si hlavne púšťal včera v práci, pretože som volá Hangover Pop a mal som ako fakt že hrozný hangover a chcel som povedať to, že um, v podstate Ďura Ďurček motiv. Na tých projektov, proste hrozne vená aj s, s rôznymi ďalšími ľuďmi, hej. Takže akože či už je to Charming Assistant, Karol Boh, uh, Nihil Bulldozer, Žena a život, alebo práve Avoid a uh, ktorý je myslím z roku 2008 a je mi možno asi tak najbližší. Um, je fakt fakt skvelý, skvelý, pomerne krátky album. Uh, uh, autor síce už možno, no, nie ale vlastne väčšinu jeho tvorby si stále môžete stiahnuť z netu a dá sa to zohnať všetko na psychoindustrial.bandcamp.com tam je to všetko a na knovescomspirasi, kompilačky charmingassistant, avoid it tvojho fotra a a podobné veci a k dnešnej akcii no dneska to tu máme vlastne tak že máme program na celý večer po vyselaniu bude koncert, a v podstate premiérový koncert človeka, ktorý sa volá Ondrej Zajac a ktorý pred, myslím, že nie celým mesiacom vydal svoj debut, ktorý sa volá Monolith na anglickej značke White Label Rex a je to skutočne akože pozorúhodná dronovo-gitarová nahrávka a ja teraz ako na vás pravím také promotérske svaly že, že vlastne večer tu v punkte bude jeho prvý koncert vôbec ako verejný, ktorý nebol doma v obývačke, ale bol u nás v obývačke. Takže sa vás teraz pokúsim trochu navnadiť na to, čo bude neskôr a pustíme si track z jeho debutu Monolith, a, ktorý sa volá ktorý sa volá Babilónia. Tak ja, sme v roku 2013 a toto bolo, ako začali Z-Tapes a pesnička od Euphoria Again. Ako sa volala Filip? Uh, void in time. Bondi, void in time? Myslí, že? Áno, áno. Ale jasné. Takže toto bolo, teda, pardon, dovol, aby som ťa teda privítal u nás. <laughs> Čaute. A dobre, tak ako k tomu došlo, to je prvý 2013, to už je, to už je nejaké tie tri roky dozadu, že čo to bolo, jak sa to stalo. A tak začínali sme úplne len s nápadom, alebo teda začínal som s nápadom a proste bol Euphoria again, ktorý sa mi páčil a som ho oslovil, že by som chcel s ním spraviť kazetu. Reálne od toho oslovenia prebohol po roka, kým sa mi podarilo vydať tú kazetu. Takže v podstate už, akože label má 3 roky, ale reálne bola vydaná až novembri 2013. A bolo to celkom taký zaujímavý povorod, lebo to dlho trvalo. A proste, ale potom ak sa mi to podarilo ukočírovať a, a proste to bolo na svete a, a to bolo aj vlastne pre, pre, prvá vec, ktorá sa mi vypredala. Proste celkom. Jasné, ale ako, jak si prišiel napríklad, akože k tomuto človeku, hej, že proste dopivotuješ do ako k tomu, že asi možno niekoho počuješ na nejakom blogu alebo... Bandcamp. Všetko band... je ako... Väčšina mojho úspechu aj Z-tapes je proste Bandcamp. Bez Bandcampu by to nešlo a, a proste blogy, kamaráti všetko proste dokopí a sa to všetko nejak nakopilo a proste som nejak... Som objavil proste jeho a som oslovil len. Proste napísal som mu, že ho chcem vydať. Jasné. A čo je to za človeka ako? To je. O, on, keď som ho oslovoval, tak ešte žil v Utahu v Salt Lake City. Ale medzi časom sa presťahoval do Philadelphie. Samozrejme, tam trošku podľahol heroinovému problému, alebo teda mal problémy s heroinom, takže v podstate aj dva roky som s ním komunikoval veľmi zvláštnej podobe. A teraz už sa do dokúj na šťastie a planujeme tak ďalšiu vecň spolu, tak som zvedavý ako. Ale ako bola to taká zvláštna cesta. Lebo v podstate tiež tá komunikácia na diálku je dosť taká náročná a je to dosť vyčerpávajúce. Ale podaril sa. OK. Takže Euphoria again Asi budeme mať teda čoskoro nejaký nový release konečné po dvoch rokoch, troch No, medzi tým ale ďalšie, ale proste po dlhšom čase niekedy na jeseň uvidíme. OK. Takže tak toto, tak toto vlastne celé začalo, aj. Um, dobre, pustíme si rovno niečo ďalšie. A... O, rozmýšľam, že mohli by sme si teraz trošku niečo z novších vecí. A mohli by sme si pustiť o, Isabel Rex a viasne je to Clone High. Yes. Jo, to je môj inak najobľúbenejší z, z tej veci. A z tej kompilácie. Ale najprv si to pustíme teda. ja to uvediem. To bol Isobel Rax, alebo bol boli Isobel Je to kapela, alebo je to nejaký týpek? Myslím, že teraz je to tak polotýp. Mm. <laughs> Polo kapela. To... On to nahráva, vymýšľa sám, ale proste live sety má s kapelou. Jasné. Al, je to v podstate môj Raid Reid, Maynard. Dložil vo Filadelfii, tiež mal problémy s drogami <laughs> a presťahoval sa vlastne do Severnej Karolínie. A vlastne on, ja som je stretol osobne a aj sme sa tak viacej aj nejak skamarátili, takže je to také kamarátske viacej. Jasné. A ja som, to je, akože pokusím trochu ešte uvieť, že, že čo to vlastne bolo. Bola to cover verzia zvučky z, z, z animovaného seriálu Clone High, ktorý bežal nejakom myslím, že v 90. rokoch na Cartoon Networku. A viem, že je to z releaseu, ktorý samozrejme pozostáva len z coververzií, zvučiek televíznych seriálov. A o tomto ťa um, ja teda ako musím vyzvať, aby si povedal viac aj, čo je to za nápad toto. Vzniklo to na Twitteri, vlastne uh, blog Serial and Sounds, ktorý vlastne spolupracoval so mnou na tej celej uh, nahrávke alebo na tej kompilácii, tak proste prišiel s nápadom, že poďme spraviť kompiláciu zvučiek. A tak sme začali oslovať kapely, a či už naši nejaký známi alebo kamaráti alebo ľudia z môjho labelu alebo tak. A v podstate sme dali dokopy 20, vyše 20 trekov a bolo to, je to akože dosť pecka. Som z toho veľmi natešený, lebo to bolo dosť ťažké zmanéžovať a podarilo sa. Ako dlho to vlastne trvalo? boli to 2-3 mesiace, akože. Pomerne krátko na to, koľko dlho trvajú takéto kompilácie. No, to potvrdzujem, ono niekedy ako dať do kopieramixu release proste môže trvať skoro rok. Takže som bol celko rád, kapely boli akože dosť také promptné, aj si rýchlo našli proste vecičok tu nahrať a v podstate bolo to celkom easy easy, paráda a ja si pamätám že ešte k tomu to bola jedna vec že uh, myslím si, že uh, na toto to bola, bola ešte nejaká charita že v podstate všetky digitálne predaje idú, alebo teda ešte pôjdu, aj tie čo budú v budúcnosti na vlastne takú malú charitu, alebo teda na vlastne kamaráti, čo pomáhajú vlastne opustením ženám a proste deťom bez takého správneho, alebo teda bezdomova v Lohovci na, na Slovensku. A v podstate no. ich celkom aj, aj podporujem a chcel som aj tak, takýmto spôsobom, aspoň trošku finančne ich tak podporiť. A... Tak to je super. No, čo budeme robiť teraz? Poďme si pustiť tretiu vec. Čo? A môžeme rozmýšľam. Tam je ešte jednu seriálovú je tam no. ešte tá, tá, tá pecka, no. Ktoré máš na mysli? <laughs> uh, Dobre, dáme Skubidu. Okay, a, a ešte k tej Skubidu poviem, že je to vlastne jediná slovenská vec, čo je na kazetách. <laughs> vlastne. Ako u teba? Hej, hej. Že v podstate nič iné nemám zo Slovenska. Len túto pesničku a na tej výberovke. A to je Queer Jane, čo to je vlastne? To je proste, dosť sú chalaní, raz som s nimi bol. Akých chalánov z Bratislavy hrajú také, prostička také indičko, taký indie pop. Indie pop. No, a, a toto si to pustíme. Tak sa to pustíme. And you've got a sliver But you're not fooling me Cause I can't see The way you shake and shiver You know we got a mystery to salsa Scooby Dooby, watch your act Don't look back And Scooby Doo, if you come free You're gonna have your salsa Scooby Snacks, that's a flag Scooby Dooby Doo, here are you Ready and yo William If we can count on you Scooby Doo I know we'll catch that William Teraz to povedz na hlas. <laughs> moja priateľka povedala, že to znie ako sensi sensus, ale v angličtine. No s gitarami, no. <laughs> Trochu. Dobre, poďme teda, poďme teda rýchlo preč a na niekam inám poďme preč od tých seriálov a poďme rovno na ďalší track. Ahoj, išiel by som do Austrálie. V podstate tento rok som vydal tri kazety z Austrálie. vlastne Candy, Buddy Holiday a... Dying a Delos A mohli by sme vlastne si pustiť všetky tri albumy, lebo sú tu pre mňa také dosť kľúčové albumy Alebo teda dosť kľúčové nahrávky Tak mohli by sme začať tak postupne chronologicky Tak prvé bude Candy ktorá... A pustíme si Wasting You okay, Candy Wasting You A potom si len pokecame. I don't know what to do, will you say? Sme mali Kandy, uh, uh, Dying Adolescence a uh, Buddy Holiday. A všetky tieto, tieto tri veci vlastne spája tá vec, že sú to veci, ktoré si vydal a sú z Austrálie. A no, neviem ani akože na čo sa spýtať, ako prvé, mm, Austrália, tam ako na niečo hrajú tí ľudia? No, celkom dobre. <laughs> akože všimam si aj vôbec všeobecne, že Austrália posledné roky celkom ide hore, čo sa týka hudby. A v podstate začalo to Dying Adolescent a to už poznám veľmi veľmi veľmi dlho. A aj v podstate Candy, čo hralo druhé, tak proste tiež poznám dlhšiu dobu. A proste som ich oslovil a najprv Dying Adolescent, to sa tak natiehoval dlhšie, a potom Candy a potom Buddy Holiday následovne. Proste, oni sa poznajú, Buddy Holiday a Candy sú kamaráti a hrajú spolu v kapelách. A v podstate je to taká komunita malá a hlavne je to okolo Candy alebo Calum Nefton. On v podstate produkoval aj Buddy Holiday, aj Candy a podľa mňa bude raz spolupracovať s Dying Edwardsom, ak sa teda veci pohnú niekam. Je to tam veľmi zaujímavá scéna, sú to takí chalani proste niektoré ešte tínedžery, ako Dany má len 18. No, ta, tak v tom prípade ako proste sedí ten názov samozrejme, hej. To je jasné. Akože v podstate on to aj vydal, ako, ako keby na oslavu o svojich 18 <laughs> Alebo teda, ako skončenia nejakého svojho takého tínedžerského tak Zmýšľania... 18, 19 je, je ešte ale teen. To už, už 18 to už je niečo. <laughs> Takže a v podstate som ich oslovil, sú to strašne super chalani. Ako, fakt, mám to ráda. Je tam toho veľa. Proste. Čo je to ako za ľudí? Ako okolo čoho sa to zbieha? Okolo nejakých čo podnikov, alebo nejakého nahrávacieho štúdia, alebo, vieš, že akože tam niečo asi proste bude, pokiaľ sa tí ľudia poznajú. A... Ako väčšinou, čo sa vždy rozprávam, tak je to škola. Alebo, že sú proste nejakého neighborhoodu, alebo prostě, že sa poznajú od nekal. Ale akože úprimne, čo ich konkrétne spojilo, alebo teda, ako sa oni spoznali, tak to už neviem. Takže, ale je to veľakrát také úplne náhody, alebo koncerty, alebo proste nejaké spoločné záujmy a to bolo tak. Jo, a jak to bolo? Vlastne, ako ty si na nich narazil, alebo ako už to proste sa to odvíjalo nejako z toho, že ty už si mal určite v tom čase, kedy toto prišlo na svet, už si mal nejaké veci povydávané, ne? V podstate celý ten proces prebieha tak, že ja si vlastne vyberiem niečo, čo by som chcel vydať, alebo oslovím vlastne nejakého hudobníka, ktorý buď niečo plánuje, alebo už má niečo vydané, alebo proste niečo teraz vyšlo nedávno a chcem to vydať, tak ju napíšem. A tak to bolo aj s týmito proste. Za som si písal, že by som chcel vydať niečo, čo budem mať a on hovorí, že pracuje na novom albume a ja že super, tak to dáme spolu von. A proste nejaká tá spolupráca funguje takýmto spôsobom, že ja napíšem kapelám, oni sa úplne tešia, že niekto chce vydať ich vec, lebo sú to väčšinou kapely, ktoré majú na Facebooku menej ako 500 ľudí a ešte menej. A potom v podstate oni sú úplne šťastní, že niekto to chce dať von a tak vznikajú proste tie nahrávky a tie kazety. Že to proste je len čisto z takého nadšenia môjho. No a no, to znamená, že asi posielaš dosť, dosť veľa balíkov do Austrálie, že, že si to kupujú ľudia alebo... Tak tento rok si musím zakopať. <laughs> Ide to fakt dobre. Akože, sa nešťažujem. Posielam toho veľa do celého sveta. Ale hlavne, hlavne Amerika. Tam to aj začalo. V podstate tam začalo nejakí moji prví fanúšikovia. Aj tam to pokračuje ďalej a sa rozrastá. Ale samozrejme to je Austrália. Teraz je to už aj Británii celkom dosť dobré. A pomaličky sa to rozbieha aj na Slovensku. A pomaly aj v Čechách. Takže je to super. Uh, yeah. Takže... Čo teraz? No. Boli sme v Austrálii. A teraz povedeme kam. Ha, do Kanady. Do Kanady. A... a tam je, čo, tam je zima. Hej, hey. ale tam je vlastne jeden umelec, ktorý v podstate on nie, nie je ani na internete, alebo teda človek ho nenajde. Vydal ho kamarát vlastne v labeli Paper Doll Records a na... volá sa vlastne EP, že je to skratka ako jeho priezviska Eric, alebo teda jeho mena Erik Penny a v podstate... Je to nahrávačka Ashland a teda kamarát na to z toho paperduelu ho vyhral, vydal na platňach. Počka teda čo si vlastne spravil tú reediciu? Teda vlastne. V podstate bolo, no, bolo najprv, najprv bola najprv platňa, alebo teda kamarát vydával platňu, alebo hovoril o tom, písali si o tom, lebo je v podstate taký veľký fanušik aj ako Z-Tapes. a... Hovoril o tom, že ide teda vydávať vinyl a ja že super, super, super a potom mi to poslal a ja že wow, to je super, to chcem vydať na kazetách. Tak sme si dohodli, že to vydávať na kazetách. Bohužiaľ, je to, je to také, že som zistil, že vydávať človeka, ktorý Vôbec ne, nehrá. A nehrá a nie je pretomný na sociálnych sieťach, ani proste nemá web, nemá proste žiadne propo, promo, je veľmi ťažké. Hlavne, keď človek začína. A ja ešte v podstate stále len začínam s labelom. Takže je to ťažké a moc ľudia to nepoznajú. Ale pre mňa je to dosť dos, dos silný, silný album, ktorý vyšiel minulý rok. A v podstate je to z Kanady, ktorú mám veľmi rád a mám rád hudbu z nej. Tak. Mm, dobre. A predtým, že si to pustím, akože čím, um, čím, čím ťa to proste tak oslovilo, že je to pre teba jedna z, z takých silných vecí? Ja neviem, proste, ja tam cítim strašný kanadský zvuk, ja to ani neviem povenovať, ani neviem, že čím to je, čo takého úžasného na tom je, že ma to tak oslovuje, ale v podstate sa mi to strašne páči, aj jednak te textovo, aj proste takou, takým klasickým prístupom to je, to je tvorenia, a je to fakt dobré nahrana, nahrávka, a akože v podstate ma to chytilo, a ja v tom cítim Kanadu. Neviem. To sa ťažko opisuje. Takže... OK, tak dáme si teda Grammar Please alebo Such, uh, uh, vlastne, such Clutter. No sú dve veci. Uh, jedna je vlastne z, tej, uh, z toho albumu, teda čo vyšiel, a druhá vec je vlastne z, uh, z kompilácie, ktorú som robil na Vianoce, tieto Vianoce, kde vlastne robili tiež ako podobne ako pri kompiláci zúčiek, tiež robili kavery nejaký pesničiek, alebo nahrali nejakú novú pesničku a toto malo to je. Nejakú, malo to nejakú tému? Uh, v podstate len Vianoce a bolo to tiež, tiež benefičná uh, kompilácia, takže v podstate bolo to také voľné. Takže môžeme si vypustiť obidve. dve. U je to také zajímavejšie. Tak, ktorú prvú? Tak, tak pustíme si na programu a potom vianočnú. tú Vianočnú. Okay. Takže EP, teda EP, Ashland, Uh grammar please. Tak, a to bola Vianočná vec a z tejto kompilačky od EPE no My sme sa tu vlastne takto pomimo bavili o tom, že, že ako keby je hrozne problematické niekedy vydať niečo, keď sa ti to páči, ale ale vlastne ten človek nie je proste aktívny. No v podstate je to taký problém, s ktorým ako bojujem asi posledný čas, čo robím za tapes, že mi veci, ktoré sú v podstate menšie, alebo sú to kapely, ktoré sú veľmi málo populárne a v podstate pokým to fakt nepušujem veľmi veľa, tak je to strašne ťažko predať v podstate. A toto je jeden z tých príkladov, že pokiaľ ten Umelec sám nie je aktívny aj na sociálnych sieťach a vôbec nehráva koncerty, tak sa to veľmi ťažko predáva. A to mi hovoria všetci, čo sa pohybujú v tomto biznise, že ak chce človek vydať aj menšiu kapelu, tak musí byť aktívna. Proste buď bude aspoň hrávať nejaké koncerty v okolí svojom, alebo proste aspoň je na sociálnych sieťach nejak aktívna, alebo tak, alebo inak je to veľmi ťažké a v podstate aj tak moji zákazníci sú väčšinou proste fanožikovia tých kapiel. Ale už sa to mení, našťastie. Mm, a nepodarujo sa, ako, neviem, nedošlo napríklad k tomu, že sa toho niekto ako, chytil tým štýlom, že prostě ako tvoj katalóg a proste išiel z vrchu po spod a... Mám takých zákazníkov v podstate, ktorí sú veľmi verní a kúpujú všetko. A že sa im to všetko páči. A v podstate ty sú, ty si kúpia aj veci, ktoré si možno ostatní až tak nekúpujú, ale ako... Už sa dostáva do takého štádia, že mám verný zákazníkov alebo verný fanúšikov, ktorí si kúpia hoci v podstate, čo vydám, lebo sa im to páči. A mám našťastie mám také jedného aj kamaráta v podstate v Bratislave, ktorý má všetko, čo som videl. Komplítist. Jasné, takže, dobre, dosť bolo asi EP a Ashlandu. Ja teraz potrebujem sa zmieniť o tom, že cez okno štúdia vidím zapnutý grill, Takže vás teraz akože budem lákať na jedlo, aby ste prišli večer. Máme pred sebou ešte hodinu. Máme ešte hodinu vysielania a budeme si púšťať ďalšie veci a proste baviť sa. A potom o 8. O 8 v punkte začne koncert Undria Zajaca. A potom bude hrať DJ Avax a potom bude hrať Nina Pixel, ktorú sme si ulúpili tak trochu na dnešný večer. Pretože vlastne včera hrala, v, včera hrala na Lunch Meet v, Ormope, v Neone. Tam to uzatvárala a dúfam, že všetkých rozprašila úplne na jak hnoj po poli. Dá sa to tak povedať. A dneska bude u nás. A z čo máme veľkú radosť, lebo Nina je naozaj proste veľmi ta talentovaná DJ. -ka. A nemáme možnosť ju vidieť a počuť až tak často, keďže býva v zahraničí. Um, OK. Ďalšie veci. Čo, čo si dáme ďalšie? A môžeme ísť úplne k čerstvým veciam, čo je vlastne z minulého týždňa. Vlastne pondelok som vydal také špeciálne vydanie, v podstate, lebo je to prvé nielen kazetové vydanie. Vydal som to je vlastne na ten inč vlastne rezanej platne, alebo late cut, ktorý poznajú. Čo to znamená? Musíš oh. mi to vysvetliť ako debilovi teraz. V podstate nie je to klasickým spôsobom odlievaná platňa, ale je vlastne ako keby lysovaná do plastu. A je to trochu viacej taký lo-fi zvuk, taký ako staré platne, šelakové, keď niekto vie, čo to je šelak. Jasné. A v podstate je to taký lofaj zvuk a dá sa to robiť od jedného kusu. Takže podstate preto to robím, lebo na to, aby som vydal 300 kusov nejaké platný zatiaľ nemám. Zatiaľ. Uvidíme časom. Tak, uh, posme si to nie, nie z Lejtka tu, ale z Vauka. A čo to je? A bude to vlastne Pet Sematary. Je to vlastne uh, umelec z Londýna. A v podstate taká malá. No, možno, možno také malé návnadenie, že ak všetko vyjde a nič sa nezmení, tak budú hrať aj na creepy típy. A z toho sa veľmi, veľmi, veľmi teším, lebo proste 5 na zivo je super. OK, a ktorá z tých dvoch, čo tu máme, tu bude? Budeme teraz hrať Anabel, Je to vlastne taká, taká mm, rockovejšia alebo punkovejšia vec. Áno, hmm. vlastne ten letka, to je splitko, že? Hej, hej, vlastne na to letka, áno. To sa spomenúť, že vlastne sú tam štyria umelci, všetko sú takí bedroom artist a v podstate o, vlastne ost, ostatní traje sú z Ameriky jeden a vlastne od, o, tretí je ne z Ameriky, ale z Kanady a v podstate o, som ich oslovil, aby sme dali dokopy nejaké vydanie a každý dal dve, dva traky o, dve pesničky a v podstate sme to dali dokopy a vyšlo to minulý pondelok minulý pondelok minulý Pet <coughs> Annabelle. Čo to je vlastne cintorín. Uh... Pre domácich miláčikov. Jo. Yep. mali sme Pet a uh, uh, ktorí budú hrať, ak sa nič neposará na creepyty tohto roku, kde sa vidíme. S myslím. Ale hrali sme potom ešte jednu druhú vec, ktorá je od niekoho, kto sa volá Heno Heno. Uh, kto je to? Čo je to? A vlastne je to tiež taký môj obľúbený bedroom artist. Uh, je to type, ktorý má Zajímavé pozadie, lebo v podstate On je z Nového Zélandu, ale žil istú dobu v Japonsku, kde mu skončili víza, Tak sa presťahoval do Kanady, lebo má vlastne oca z Kanady A teraz žije v Kanade, v Montreali A v podstate robí hudbu Vyšli mu staršie veci na mojom veľmi obľúbenom vydavateľstve z Británie Fox Food Records Fakt super vydavateľstvo, platí sa ich sledovať A v podstate teraz som ho oslovil na vydanie v tom, na tomto splite aj spolu s Pet Sementry Cool a Brittle a hlavne ten Heno Heno je taký môj obľúbenec a fakt, fakt sa mi páči jeho hudba a podľa mňa to bude taký akt, že proste on bude raz slovný <laughs> to je môj taký typ a uvidíme ale chce, chce na tom pracovať je ochotný a budeme spolupracovať na ďalších vydaniach a nejakých iných veciach a možno na budúci rok ak však to vyjde, tak aj na platni ak v tej Kanade nezačne brať heroin alebo... hej, ak, ak to nedosiahne. ako všetci. časom. OK, takže to bolo Heno, heno, to je z toho Splitka. Jo, a to, to si sa vlastne zmienil. Sorry. A poďme sa pustiť niečo ďalšie. Um, o. No, je toho strašne veľa, čo by som chcel hrať, ale. No tak nemôžeš, vieš. Um, poďme teraz, ideme trošku iný súdok. A ideme si zahrať francúzskú vec. sa vlastne to In Love With A Ghost. Je to vlastne elektronická vec. Uh, je to jediná elektronická vec, čo mám. Alebo teda... Ako, zatiaľ. zatiaľ. Akože taký neviem, celý release. A je to proste chill wave. Je to také, také pohodové. Také, čo mám rád. To je. A on, ten typek, on sa volá Mael. Neviem, ako sa to má čítať. Je to francúz a robí super hudbu a proste na tento, na túto nahrávku som celkom dosť hrdý, lebo je to fakt dobrá kazita. Aj obalom. In love with the ghost. No, takže tu bol In Love with Ghosts, francúzska elektronika z Tapes. A ja sa teraz tak hecnem a poviem to, že je. Filip mi povedal, že už je to skoro vypredané. A máme tu na no ešte a pár kazet. Či koľko ich máš tu? Ešte tri. No, tri posledné tri ale kazety. Ej, la... ešte viacej. <laughs> nie je viacej, ale tu mám len tri. <laughs> No, každopádne proste... Treba dojsť. Ďalšie lákadlo. Môžete sa vyhnúť Českej pošte pri zasielaní kaziet. A rozbitým obalom. A rozbitým obalom a, a nedoručenkám, ktoré neboli doručené. A podobným špekom, ktoré, pre ktoré Českú poštu jednoducho milujeme všetci. Ale Slovenská pošta je cool. Ani ne. Ale áno. Je lacná. Je lacná, no. OK, uh, takže um, poďme ešte počúvať niečo, čo chceš pustiť. Oh. Išiel by som zase niečo európske pustiť a teraz pustím takú možno netradičnejšiu vec, volá sa to Unlow, ale tiež taká malá pikoška, ak všetko vyjde, tak budú hrať, alebo ten typek dojde aj na KribiDb. Takže to je také, akože to je prvé, akože unof official info. OK. A koľko sa tam bude na krypku, respektíve malo by byť uh, kapiel, ktoré sú so z Z-tapes? Zo zahraničných malo byť ešte Lake Michigan, ale tento rok, mu to, nevychá tento rok to nevychádza, takže v podstate o rok, ak tak. A bude hrať V podstate to je jedna z českých vecí, ktoré som vydal. A Moin Moin. Vlastne taká folková spevačka z Ostravy. Takže štyri tak. veci v podstate. Pet Unlove, potom vlastne Moin Moin a Majen. A odkiaľ je ešte raz uh, ten Unlove? On je zo Španielska. Ani som to nepovedal. Je to Španiel. vyjadrili k Českej pošte, tak by sme sa mohli vyjadriť aj k nejakým českým kápalám. V a... podstate <laughs> tento, <vr> <laughs> tento rok sa mi podarilo konečne vydať niečo lokálne, v istom zmysle. Vydal som vlastne main, či je Lukáš Vidra. Podľa mňa taká známejšia vec v Prahe. A, no, a potom som ešte vydal Mojn čo je taká... Pre mňa taký je veľký objav, je to taká folková speváčka z Ostravy, Sťahuje sa inak do Prahy, ak teda je to ešte stále aktuálna informácia. A tiež ja som pomáhal v podstate, pomáhal. ona vydala proste to sama, ja som povedal, že ako od nej kúpim isté vydania a hodím si to akože pod, pod svoj label. Lebo som to chcel vydavať ja, ale už mala objednané kazety a tak a povedala, že si to chce sama doma nahrávať a tak. tak a bola zrovna natúrne po celej Európe, čo je celkom obdivhodné. A v podstate tak sme si nejak dali takto dokopy a plánujeme aj v budúcnosti pokračovať spolu. A to spieva po česky? A nie, po anglicky. Po anglicky. Akože, oh, no, je to také zajímavé, ako, je, nie je to úplne, nie je, to, nie je tam cítiť, že to je proste česká vec, ale je to super. Akože má také dosť, také zvláštne texty a podľa mňa si môžeme pustiť je, je to taký dobrý bravkaška a je to také iné ale je to také trochu také smutnejšie by som povedal okay. a to už vlastne počkaj, to už vyšlo vlastne u teba alebo... A ono to, už je to vonku, mám tvoje kazety v podstate ona to vydala ako keby sama ale v podstate ja som ako keby istú časť toho ako financoval alebo teda bolo bol robených pre mňa Jasné, čas nákladu, čas nákladu. čiže je to taká koprodukcia. Kopro alebo by sa tak povedalo. Alebo ako to, to nazvate. OK. Sun and Moon. Moin, moin. že tak to boli Mayen a tiež kazety, ktorá vlastne vyšla u teba, že? Hej, v podstate už je to taká staršia vec aj ten album a my sme sa už dlhšie rozprávali o tom, že im vydám kazetu alebo som v takej situácii, že nemal som veľmi veľa peňazí na navyše a mal som iné vydania v pláne, takže sa to tak naťahovalo a v podstate som to vydal až tento rok. Jo, takže proste minimálne dá sa povedať, že sa to začína vlastne rozbiehať ako lokálne. že máš tam vlastne dva české projekty a jednu pesničku od Slovenska. Ale budú viacej, akurát aj možno ak sa všetko vydarí, tak s Ondrejom Zajacom niečo spáchame v budúcnosti. Na čo sa veľmi teším, potom možno niečo od fúka Fulka, slovenského producenta ešte slovenský producent WIDI alebo Widy alebo neviem, ak sa to má čítať WIDI alebo všetci sa čítaj hociak takže to je jedno, v podstate aj s ním budeme spolupracovať, ak chcete na všetko vidie, len s ním sa ťažko komunikuje. Je to tínejdžer. Hej, tínejdžeri sú nezodpovední, ale osad... Áno, a ja som bol nezodpovedný, takže viem. A v podstate aj dospoly sú nezodpovední A ja som nezodpovedný, takže... Ja som úplne... <laughs> Ale je, to, je veľmi ťažké viesť label, aby nezodpovedný. Alebo teda... Je to veľmi zlo. Ale aj Celá história pop music je plná ľudí, ktorí vedli label a moc neboli. Hej, hej, hey. akože ja sa s tým stretávam dosť, že proste, aj si objednám z iných labelov a po roka nič, a ani, sa, ani, ani, sa, ani sa neradšia nejak ozvať alebo tak a ešte mám rád takých ľudí, ktorí chcú, aby som im poslal peniaze za shipping niečoho a podstate potom nič. Ticho, ticho, ticho, ticho, dlho, ticho a im píšem 100 krát a proste vám písim jasné, jasné, jasné, jasné, to. A ďalší mesiac a nič. Takže. No, ale, ale ja už taký nie som. Ja už taký nie som, našťastie. No, výborné. Takže keď si niečo objednáte od ZTEPS, tak príde to do to? dobe. Keď vybavíme ešte nejakých, neviem, koľko objednávok, asi 80, čo to mám teraz. Takže z nových kazet. Príde to. Môžete sa spolahnúť. Uh, dobro, uh, ďalej. Ho. Teraz, čo ja viem. A mohli by sme zdať takú vec, že... Hm. Je to, bude to australské. A je to v podstate vec, ktorá ešte nevyšla. Ale vyjde. Neviem kedy, ale vyjde. A je to proste ako keby single, ktorý už je vonku. A volá sa to bíčkoma, ale bude sa to, v podstate je to taký prvotný názov, ktorý už nebude aktuálny o neviem koľko mesiac možno. Prečože to skvelý názov. Je to skvelý názov, ale ten chalán si povedal, že sa mu to nepáči a bude sa to volať nejak Hopelon Cassidy Jane Poole. Tuším, nie som si 100% neistý, lebo ešte mi to nepotvrdil, prečo sa rozhodil. A je to super track, je to fakt super track a spolupracoval na tom Halan's Candy. Ok, takže bíčko ma... Že teraz hrali The Washboard apps a je to. Vlastne... Ne, nehrali, niečo on budú. Budu budu, budu. Tak ja som teraz už mimo. Teraz hráli bolo to bičkom, alebo teda hopelon, casy Gimpool z Austrálie, ktoré vydám čo skoro. Verím. A teraz budú hrať do Washboard apps, ktoré vlastne boli na začiatku mojej novej éry. Vlastne minulý rok som ich vydal a v podstate oštartovali celý tú lavinu, čo trvá až do teraz. Aj proste to malo cel, celkom dobrý ohlas a aj to ľudia začali, začali ma sledovať aj začali sa proste po chodiť a tak a tak a tak. Ah, no. Budem, Portland, ne? Oh, no. no, on to bol nahrávané v Naliaške, je to typé z Klorada, teraz žije v Olympii, vo Washingtone. Ale myslím, že bol aj v Sietli, alebo v Orport, no, to je yeah. zhruba tá oblastná, no, ako Olympia, Portland, niekde, teraz kde. To... On furt, furt je niekde inde. A je to super vec. Ako fakt, Vashboard Apps vydal aj nový album tento rok. Mal som ho vydávať nakoniec sa rozhodol pre lokálny label. Bohužiaľ. Ale nevadí. Tá viehná je super a už je skoro vypredaná. Takže treba dojsť a kúpiť si ju. Okay. I've been awake. Days caught in the mid-November haze, tired eyes await the years for snow. The song stop making sense, chained to an electric vent, step outside to sink into the dawn. minút asi, cca nášho času. A pustili sme si vo Sport Types, ktorému, ja by som povedal asi len to, že je to asi, no bez nácaľské by som povedal, že je to asi zatiaľ moja najblúbenejšia vec, proste, a, zo Z Types. Tak ako najviac nejak, to na mňa funguje. Ale vlastne padla tu taká otázka zo zákulisia. Že či tam máš aj nejaké experimentálnejšie, alebo nie úplne uh, rock'n'roll-ovo, pesničkárske uh, veci. Že máš tam jednu elektroniku a možno nejaké ďalšie budú, ale ako či tam je ešte niečo také trochu iné. Oh, v podstate mám tam Lake Michigan, čo je týpek z Londýna a je to, také, je to taký dark, v tom smysle folk. Je, on, má, on do toho proste ako keby rozpráva, je to ako spoken word, a je to je to také, je to proste iné. A vlastne vyšlo to teraz o, o, na kazetách, o, je to vlastne ako keby taký aj oficiálne môj release, že to nebolo, že vyslovene, že sme to dopredu plánovali, že sme aj snažili sa nejaké premiéry tomu robiť a tak. Ako nejakonec to nedopadlo až tak, ako sme si to predstavovali, ale dneska je to veľmi ťažké získať nejaký dobrý web na to, aby, proste, aby o tom písal. Takže... Ako čo, je vlastne ako tých press releaseov toľko, že je ako ťažké sa nejako odlišiť alebo ale... kseru na to? Alebo... A proste myslím, je to o že či poznám toho človeka, ktorý píše pre ten nejaký magazín a tým, že žijem na Slovensku, kde v podstate je nulové zastúpenie takýchto ľudí, takže v podstate všetci ľudia sú zahraničia a tam sa ťažko cez internet vybuduje nejaký lepší vzťah, aby som na základe toho budoval ďalej nejakú spolupracu. A je to, je to ťažké, proste tie maily sú také väčšinou, Ne že... nie, nie, nie, je to vlastne trochu zvláštne, že vlastne s, s kapelami to nie je, zdá sa proste až taký problém, ale akože s tlačou áno, je toho strašne, strašne, strašne, strašne, strašne, strašne, strašne veľa. Lebo ja mám sám hobný blog, kde ja vlastne postujem veci, teraz mám takú pauzu, lebo nestíham fakt nestíham. A že proste v mne chodí denne, proste desiatky e-mailov a to je ťažko proste. A takýchto e-mailov chodí ľuďom, ktorí sú z väčších stránok oveľa, oveľa oveľa väčšie množstvo, to sú proste stovky. A to sa ťažko. Čo sa ťažko dá pozrieť, proste vyslovene je to už potom len o, pozná, o poznámostiach a tak. Takže jepte na e-mailový marketing, choďte radšej chlastať s niekým. Aj keď? Newsletter je super. Áno. <laughs> OK, takže uh, nejak, uh, Lake Michigan si pustíme. Ešte. po Lake Michigan sme hrali, áh, sme hrali Nice Legs. Tak, tak. A to sú čo? To sú kamaráti, dosť také fanúšikovia môjho labelu z Koreji. V podstate ale sú to ako Američania, ale žijú teraz v Korei a oni sú strašní, takí srandovní ľudia a s nimi je celkom sranda aj robiť. A, a vlastne vydal som im kazetu, ktorá už je teraz vypredaná v podstate. A oni vlastne hrajú aj v Koreji? All, hrávajú, ale hovorili my sami, že to je také ťažké, že v podstate, že tí Korečania nie sú až takí nejaký úžasný úžasní a také hudby, ako hrajú oni. Takže v podstate tam nemajú až toľko veľa fanúšikov a väčšinou majú tak mimo vo svete. Jasné, ale jazdia. už boli aj na japonskú turné a v Ázii a boli v Amerike a aj chcú, chcú, chceli by dojsť aj do Európy, strašne chcú do Európy, len, len to chce peniaze. Než slobe. Uh, ok, a čo skating? Uh, no, to, bola, som, to bola to posledná vec, ktorú sme no, ráli. To je také letné, lazy. A v podstate, je to taká vec, že pre mňa, tak, čo, mám, čo ma teší, lebo je to oh, také vydanie, ktoré som tak trochu váhal, či ho vydať, či nevydať, lebo v podstate tiež je to taká kapela, ktorá nemá veľký veľkú fanúšikovskú základňu, ale v podstate sa to ľuďom páči, čo ma veľmi teší a sú tam super tracky, ktoré fakt, fakt počúvam stále dokola. Ja som strašný fanúšik svojho labelu. Je to hrozné, ale som. Tak to má byť. Um, treba vyhľať veci, ktoré ťa bavia. Dobro, a máme 20.00 a budeme pomaly končiť. Aby som sa teda rozlúčil svoju plnu a poďakoval mu za to, že došiel a pustil. Ja, ja, ja, ďakujem za možnosť. Je to super. Ako je toto cool. To super priestor. A, a to teší strašne. Ďakujem. A teraz vlastne by som povedal možno to že a V punktume tu na Krasovej 27 budeme ešte vyčíňať celú noc, a pretože máme AV Salon dnes večer a v programe po vysielaní budeme pokračovať koncertom Ondreja z Hráca, ktorý začneme, My no sme začať o 8. presne, ale kašľame na to. Začneme o 20.30 a je to tak trošku hype na to, že keď ste ešte teraz doma a čistíte si zuby alebo ja neviem, jete hrianky alebo a tak tak máte ešte čas dojsť k nám a dať si túto premiéru. A keďže sme si robili tak trošku akože srandu, a zatiaľ čo sme mali stišené mikrofóny, že, že sme tu také slovenské geto, tak trochu tak ako posledný track som vybral a track, ktorý sa volá Space Nega, ktorý je z releasu Gremlinu človeka, ktorý si hovorí fobia, kit. Vyšlo to viac menej prednedávnom. Je to taký, že niekto by nad tým možno pokrčil ra ramenami, že, že je to ako keby slovenský od future. Že ako dohnali sme západ, haha ha, ha, zase raz. Ale ja mu to celkom verím a dosť ma to baví. A je to proste 20-ročný reper z Námestova a podľa mňa proste viac slovenských ghetto už proste ani nemôže byť Takže si pustíme Fobia Kid a dúfam, že sa ešte dnes večer uvidíme a už vám právim len ako pekný zvičok večera. Majte sa!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 Dáva mi otázky ako Sfinga Jebať falošnú harmóniu Chyba mi KFC a vychladený Hyneken Toľko placebo, koľko unesiem, Ale hudba je pre mňa liek, není na recept Ľudia tu nie sú zaporáci A nikladia si jak Bad Spencer Zametajú svoje hriechy pod kredence Prežehnajú sa štyri rúžence A zaspí sa im popiči Ako šipkovej rúženke Moji rovesníci chcú mať Purple swag, touče panu A lakoste, Kodej nový nápoj pred trepány v termoske Pripada mi to kokocké, pamätám časy Keď som im bol na posmech Aj dnes navoskujem zábradlie Zjazdím ho na doske, chcem iba tvoriť To čo chcem a jebať na to, kto čo Blabodze. vždy keď zavrzgala brana ostala po mne len Fata Morgana letel som preč ako čierna vrana ulica Mila Urbana pozerali sa na mňa ako na teroristu bez turbana kurva mám toho plnú hlavu ktorá pišti ako párnik ľudia sa mi vyhýbali. asi nie som normálny moji prví kamaráti boli i imaginárni mám sny poza obloka si vravím raz budeme legendárni i stanem sa 5 minút aj mi ešte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 Telo na telo, bola sladká ako maršmelov A aj vlasy, sú fialové ako acid Stratila sa mi v lese, nahradili ju basy A slova, ktoré už asi nepochopí nikto <týk>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 svojho gremlina. Moju osobu, ktorá bola rozbitá jak črepina. Odvtedy v lave prhlí ma vrátil by som to späť, keby existovala časopriestorová trhlina. Izba je moja svetiňa, halogenová lampa svietina, papier a svetlo pretina všetky tie ručičky na hodinách ako košala mu nové prúty. Zastavil sa čas? Mate, prečo si taký smutný? Som pútnik, ktorý sa strata sám v sebe, ergo ma nemôžeš lúštiť. Nigga through